Unan entzuleak, gauk haipatuna ikonuke atzo pasaden eguna, martxoaren sortzia, emaztelangilen eguna. Sointan aldaji desberdinak izan diren eta helburu desberdinekin egan Eta bereziki aipatuna ikonuke itsasun uh, gertatu den ekimena, itaiak ere manazuena. Sointan ere, aldaji eta helburu ambiziotxu eta hausaktak uh, ere man diren. Egan hain nuke bereziki behiz main gain miratu dela estrategia bat aspaldi antzia edo utzia izan dena bazte eta hori dela e, sozialismoaren eraikuntza eta komunismoaren e, eraikuntza ere bai. Eta horrek egan haidu, suposatzen du, kapitalismoa suntsitu behar dela bere ejotik, horrek baitu azken finean emazte langileen e, zapalkuntza betik otzen, tauri bai niki xan dela austura bat pizka bat ideologia normalean edo gaur egun nagusi den ideologia batean zointan, jaitzen den feminismoak duela emaste langileen edo emazteen zapalkuntzari aterabide bat emanen segur bitxi egiten duela eta ustez gehiengorentzat bitxi eta batzuetan ere kontrako jajerak ere sortzen dituela azken finean normalitate edo usaiako ideologia batetik ateratzen baita. Eta gure azkenean egeferentzia batzuk ere galdezketatzen dituelako eta, eta dudan emaiten. Gauza da nikuste behar dira zintzoki eta manera ireki batean hori buruz gogoetatu aipatu eta zinez galdezketatu jazkiz zer nahi dugun zer den berdintasuna, zer den emazteen eta gizonen arteko berdintasuna, ean emazte guziak berbal dintzetan bizigiren, gizon guziak berbal dintzetan bizigiren, eta zer, zer gizarte eredu nahi dugun eraiki. Eta nik uste dena loturik baitoa gizarte untan, lotura guzi horiek eta, eta lotura horiek bultzatzen dituen motore hori identifikatzea eta horren kontraa por lo de la importante. Una.